Ustanovil památku svých divů, pán milostivý a milosrdný. Milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na Zelený čtvrtek, kterým zahajíme oslavy letošních Velikonoc. Tato bohoslužba uprostřed týdne. Není taková naplněná. V evangelické církvi ani tolik není populárně, konají se různá sromáždění tento den. Ale vynechat bychom ho také nechtěli, žít jde o úplnost. Jde o to, abychom sledovali celou tu cestu. Od květné neděli přes zelený čtvrtek nebo lépe řečeno smutný čtvrtek až po hodině umrtí Ježíše Velký pátek až do velokonočního rána. To je ta cesta, kterého se chceme účastnit a kterou sledovat je nám prospěšně. Chceme sledovat Krista na jeho těžké cestě, na jeho cestě aby abychom poznali na něm a na sobě, kde vzniká život i pro nás. Je to tato noc, když Kristus jako beránek Boží sám sebe vydává do rukou těch, který ho zradí. Je to noc, ve které Kristus se zromažduje se svými přáteli, aby slavil Pesach. Je to noc, ve které Kristus nám dává tu hostinu, svěží nám svůj příkaz slámat chleb a pít kalich a zvěstovat tím jeho smrt a získat vyhlídku na věčný život v jeho království. A je to noc, když ne my sloužíme jemu, ale když Kristus mívá svým Učedníkům nohy, ukáže nám, že jeho láska je tak velká, že může nás získat, může nám sloužit, může nám vysloužit život. A tak vstupujme do tohoto shromaždění. Ustanovil památku svých divů, pán milostivý a milosrdný. Pomodleme se a povstanme. Jsme zde, abychom společně volali k Bohu, naslouchali jeho slovu a ve svaté večeři se spojili s naším pánem v jeho přítomnosti se může zříct si svého všeho. Můžeme se zříct si svých starostí a úzkosti. Můžeme se zříct si své bezradnosti a svých pout, veškeré své viny. Pán se nás nezřekne, v tichosti před ním nyní vyložme, co nás tísni a zahanbuje. Před tebou, pane, a uprostřed tvé církevní obce přiznáváme, Mysleli jsme na zlo, mluvili jsme bez lásky, jednali jsme nespravedlivě, společně tě vyzýváme. Pane, smiluj se. Všemohouci Bůh se nad námi smiloval, a odpouští nám skrze Ježíše Krista naši vinu, tak svědčí Evangelium. Nalomenou lomenou třtinu nedolomí a doutnající cyknot neuhasí. Amen. Samému Bohu sláva přest. a věčný Bože, který si ve svém něžně lásky k lidem seslal svého syna, aby na sebe vzal naše tělo a vytrpěl smrt kříže, aby celé lidstvo následovalo příklad jeho pokory, dej, abychom příklad jeho trpělivosti mohli následovat a také, abychom mohli uči mohli, byli učinění spoluúčastníky Jeho vzkříšení. Skrze téhož Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Posadte se, prosím, a uslyšte první čtení z druhé knihy Možišovi. Hospodin řekl Možišovi a Áronovi v egyptské země. Vy celé izraelské spolitosti 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů. Beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, Kolik dosní, stanovíte počet na beránka. Budete jej opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé srmaždění Izraelské pospolitosti beránky Tak Pak vezmou trochu krve a potrsou ji obě veřeje i nad Praží z údomu, v níž jej budou jíst. Budete jej jíst takto. Budete mít přepása na bedra, opálky na nohou a půl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude hot hodberanka. Tu noc projdou egyptskou země a všechno provorozené v egyptské země popíjí od lidí až po dobytek. Všechna egyptská postva postýkou svými soudy, já jsem hospodin. Na domech v budete, budete mít naznamený krev, když tu krevu uvidím, pominu vás a nedohlehne na vás zhoubný úděl, až budu být egyptskou země. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost hospodinovů. Budete jej slavit na svá pokolení. To je pro vždy platné nařízení. Svít se noha mým, jest slovo tvé, a světlo jste se We're uh -huh. Jeho hodina aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u a dável již vložil do srdce Judáše i z syna Šimonova, aby ho zradil. Ježíš. Stál od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchný šat. Vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umývadla a začal účerníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž by přepásal. Přišel k Simonu Petrově a ten mu řekl, Pane, ty mi chceš mít nohy. Ježíš odpověděl, co já při nim nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi ne, nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže ten tě nemil, nebudeš mít se mnou podděl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak který nejenom nohy, ale i ruce, i hlavu, Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepodcuje, než nohy umět, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni. Věděl by to, kdo, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čisti. Když jim umil nohy, Obdekl si svůj šat, opět si posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu skutečně sen. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jakou jsem jednal já. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás i vy se milujte navzájem, podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, budete mít lásku jedný k druhým. Evangelium našeho Pána Ježíše. Thank <laughs> sestry, základem dnešního kázání je oddíl z prvního listu korinským. Apostol Pavel píše Já jsem přijal od pána, co jsem vám také předal. Že pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazovan, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto činte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Toto činte, kdykoliv byste pili na mou památku. Nebo kdykoliv byste jedli tento chleb a pili kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Tolik apostol Pavel. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také předal, píše. Předání, předávání v latinském jazyce tradice, to, co se předává od jedné generace ke druhé, tomu říkáme tradice. A Apostol Pavel právě tady nám předává tuto tradice. Slova ustanovení pána. Byly doby, a jsou, když se lidi málo váží tradice, a jsou doby, když co už ten výraz tradice hodně zlehčuje. Jako by šlo jenom o nějaké obyčeje, nějaké zvyky, které nám pomáhají ozdobovat svátky. Skutečnost je, že těch velikonočných tradic je mnoho rozmanitých tradic. A to bylo jistě už od začátku. Ale na této jedné tradice, o které se míní apostol Pavel, hodně záleží. A proto je těm kořintianům připomíná. Tradice která pochází přímo od Ježíše. Ježíšovi vlastní slova. Pavel u toho nebyl, ale předává to, co jiní jim jemu přidali, co sám přijal. A tato slova Ježíšova mají pro něj nejvyšší autoritu a předpokládají pro korentiany. Tak tato tradice není nějaký velikonoční zvyk, nějaký církevní folklór. Ale toto je jádro křesťanského života. Od první doby víme, že věříci křesťany se této hostiny hodně vážili, že se scházily v domech a v bytech denu denně, aby tam lámali chléb. Jako svaté znamení a Ježíšova vlastní slova za to ručí. Když Ježíš vyřekl tato slova, tak to bylo jasný čas a jasné místo. Když chystal oslavu Pesachu, Ježíš předává svým učedníkům jako odkaz, jako dár církvi tato slova. Kdykoliv byste jedli tento chléb a byli z tohoto kalichu. Toto je ustanovený něčeho, co se má konat v církvi. Má to jasné místo u stolu páně, má to jasný čas od té doby, dokud nepřijde, dokud se nevrátí, dokud nezačíná Boží království. Tak jsou to opravdu slova na církev. Těle bude existovat jenom tu krátkou dobu, dokud Pán nepřijde, jenom tu mezidobu mezi Ježišovým ku křižováním jeho smrti a jeho zjevení na konci času. Slavený večeři měla i v rovných křesťanských církvích zmanité podobě, protože vzpomněla na různé rozměry Ježíšova působení. A když Ježíš říká, toto je mé tělo, tak křesťani věděli, že tady je ten celý Kristus, který často pozval lidí, pozval hříšníky ke svému stolu, Vzpomněli na pána, který sítil pět tisíce lidí na jednou. Vzpomněli na Ježíše, který musel být večer, tento večer musel být hostem v domě Zachéa. A vzpomněli na Pesach, na oslavu vysvobodné z Egypta a Ježíšovu smrt a jeho vzkříšení viděli právě v tom. I když obsahuje tato slavnost rozmanité podoby a rozměry, přece ta podoba není libovolná nebo lhostejná. Už od té první doby bývali recitovaní Ježíšova vlastními slovy jako ručení. A Slavení musí tomu odpovídat. Ta společenství u stolu je tělo Kristovo, je církev, když naplní Ježíšova slova. A proto píše Pavel křesťanom v Korintě, protože tam to nějak nehrálo. Zneužívali a znevážili se. Slavený, hostiny, vesromažděný, podle jim Ježíšovým slovům, rozuměli jinak, ale Pavel tvrdí, že toto není to, co Ježíš řekl a dělal. Křesťanská teologie o tom slaveným u stolu hodně přemýšlela dva let, říkala tomu svátost, viditelné znamení. Snažila se pochopit, jak spojuje toto slavený Ježíše se jeho církví až do dnes. Ale nechci tolik mluvit o tradici a situace v Korintě, spíš o tom, jako Ježíšova slova nás můžou dnes oslovit v tomto shromaždění, jak je to dnes. Toto je mé tělo. Jak rozumět Ježíšovým slovům, které zaznívají v církvi dodnes? A jak Ježíšová smrt, v kterých se tato slova naplnila, máme rozumět dnes? A jakou podobu má podle apostola to společenství, které je založeno na těchto slovech a na tomto Ježišovým synu. Kristus říká, toto je tělo, které se za vás láme, které se za vás vydává podle Evangelii. Kristus je hostitelem, Kristus je dárcem zde v tuto chvíli také jako tehdy. A Ježíš nedává něco, nedává nějaké živly, které se záhadným způsobem proměnují v člověka. Ne, on dává sám sebe. Tak jednoduché to je. Jeho přítomnost má místo a čas, jako tehdy u tohoto stolu, je i zde. Na tomto místě v naší době přítomen je s námi u stolu. To je jeho velký dar. A v té noci se slavilo Pesach. S těmi slovy, které židéji dodnes recitují. V této noci, co se stalo v této noci? V této noci nás Hospodin vyvedl z otroctví z Egypta do svobody. Pozor, hospodin vyvedl nás. Jako tehdy, tak i dnes. Hospodin vyvedl nás do svobody a Kristus vybojoval nám život. Toto slavení u jeho stolu není pětný Akce pětní zhromažděný, který má vzpomenout na nějaké slavné události tehdejší. Ale my slavíme v přítomnosti. Víme, že toto, co se tehdy stalo, se nás týká dnes. A i když často se nám zdá v církvi vůbec Ježíš nepůsobí a není a že se koná jenom divně věci. Jeho slib patři, platí. Ježíš tu je. Nikdy není církev bez něho, protože slíbil nám to. Ovšem je to předběžně. Je to něco, co se ještě nesplnilo celé. Co ještě není všecko hotové, a dobrý, jeho hostina je spíš takový posílený na cestě. Dokud ještě nepřijde, budeme se sromadžovat u jeho stolu. Ano, je to radostná hostina, chutná to dobře, protože tak to bude i tehdy v Božím království. Můžeme to už dneska ochutnat, nemusíme být smutný, přitom je dorad radostný jídlo. Co je rozdíl mezi Ježíšovým slibem, že bude s námi pořád v Duchu Svatém. A kde je dva nebo tři se v jeho jméno zhromaždu, bude s nimi. Tím, mezi tímto slibem a jeho přitomnosti při večeři. Přináší nám Eucharistie večeře páně ještě něco navíc? Milí sestry, vždycky smím věřit, že Bůh je přitomen, je všude přitomen, i když ho nevidí. Ale všetci, je tady ještě rozdíl s tím jeho slibem u Bekřeži. Martin Luther jednou říkal, že jsou to dvě věci, jestli Bůh je tu, nebo jestli je pro mě zde. Boží podaná ruka je všude, ale zde Již mohu i uchopit. Chléb při večeři páně mohu osobně přijímat, u Kristova stolu mohu se Boží podané ruky uchopit. Mám jistotu, když Kristus praví, toto je mé tělo. A tak jako se stal člověkem, tak je i zde uchopitelný pro mě. Neviditelně, jistě, jako vždycky, ale také viditelně. Není to žádné kouzlo. Je to tak, jak Kristus byl, je i zde s námi. Ale ne proto my si to přejeme, proto my na to vzpomínáme, nebo proto, že my se zrovna teď na zelený čtvrtek sromaždujeme dě, zde, je to proto, že on to chce, a no on nás ujistě, že přijde. Je to jeho pozvání, které zaznívá a která platí pro nás. Když před synom klademe otázku, jak to dělá, tak přijdeme na to, co se v těch dalších hodinách bude dít na jeho zástupitelskou oběd. Protože sám sebe vydá na smrt. V tuto noci je zrazen a vydán. Proto Pavel ještě připomíná i na to, že kdykoliv byste jedli tento chléb a pili kalich, zvěstujte smrt, páně. Ano, pozvání na večeři nedá oddělit od toho, co se bude dít od Ježíšovi smrti na kříži. A právě v tom se to podobá tomu Pesachu. Hospodin vás vyvedl z otroctví z Egypta. Ano, Kristus nás vyvedl do svobody. Překonal řích a smrt pro nás. Ne, nejde o ty, těch dvanácti účetníků, ale jde i o mě. Jde o náš příběh. Vás vyvedl z Egypta. Evangelia různým způsobem zdůraznují, že to není jenom pro církev, ale pro všechny, nebo pro mnohé, jak se píše v nejstarším evangeliu podle Marka. Pro mnohé to znamená, ale opravdu pro všechny, pro svět i pro vás, když přijímáte Ježíšovu podanou ruku. Ježíš zastupuje nás, zastupuje všechny. Zvěstujeme jeho smrt, která pro nás znamená život. Protože jeho kříž se stal oltářem. Tak, jak se slav, slavilo v chrámě obět pokoje. Ježíš říká, toto je nová smlouva v mé krvi. On sám je obět. A tato obět patří. K pokojí a teče krev u oltáře. My jsme ti, kde z toho máme prospěch. Jsme zachráněni, spaseni díky tomu, že on vydává sám sebe. Nebude se už obětovat, ale bude se už jenom rozdávat u jeho stolu. Každý bude mít Účast. A to proměnuje společenství církvě, která už není nějaký náboženský spolek. Ale je společenství, která vzniká právě u tohoto stolu díky Ježíšovi smlouvy. Ta smlouva konkrétního společenství, jako boží lid Izrael byl konkrétní reální existující společenství lidí. Možná korentianům se to moc nepovedlo. Možná, že se tam tvořily nějaké skupiny lidí, které si měli moc rádi, ale právě to zaměnili z církvy. Možná, že tam byli některé, kteří zanedbali na závaznost lidských vztahů. Kristus sám sebe dává závázně. A nejenom některým oblíbencům, ale všem. To nám připomíná právě to večeři. A do toho vstupujeme vždycky, když se sromaždujeme kolem jeho stolu. Když Pavel je tak zklamán nad těmi korenti, ani říká jim, že to není večeře, pán, co tady děláte, tak jim dává nějaký návrh, co by měli dělat. A říká, že tak se najíte doma. To je jeho návrh, který můžeme číst v kapitoly jedenácté kapituli prvního listu korinským. Najít se, můžete se najíst doma, abyste to nepokazili aspoň. Toto je trošku divný rada a vedlo i v křesťanské tradice v naší církvi k tomu, že se oddělilo dvě věci, které patří k sobě. Jak to, že už nemáme se najíst. Máme mít to svatou večeři, to je takový rituál a pak to společenství na druhé straně, které s tím nemá nic společného. Ta Pavlova rada je svým způsobem rezignaci nad skutečnosti, že se nám to v církvi nikdy nepodaří. Není to úplně přesvědčivě, ale známe to. Známe překážky ve vztazích mezi bratry a sestry, Známe tu bezmoc tváří v tváři lidského selhání a známe i sebe. A pak nám Pavel říká: no, tak, to musíte oddělit, abyste aspoň zůstali věrni slovům Ježišovým. Milí sestry, nechci vás přemlouvat, abyste toužili po ideální společnost, společenství věřících, kde všechno klapne a funguje, ne, pak bude hluboko zklámání. Právě Ježíš má před sebou účetníky z masa a krve a v tu chvíli, když jí zve k, jo, ke svému stolu, tak vidí, jak to bude těžké, a jak je toto společenství postiženo selháním i zradou. Do této situaci říká své slova a slibuje nám, že budeme mít podíl na jeho životu. I když nestačíme na to, i když se necítíme dost silni na tu cestu ho provázet až ke kříži. Jeho slib je závázný. Ten, kdo je u nás a pro nás, bude také v nás. Amen. Na slova Evangelia odpověď jsme vyznáním nicejsko-zahříhradské vyznání víry, Máte to vytěštěno ve zpěvníku pod číslem 347. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Skrz něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu se z nebe. Skrze ducha svatého přijal tělo z Marie Pany a stal se člověkem. Byl za nás ukřidován, za dnu poncia Piláta byl umučen a pořben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. A jeho království bude bez konce. Věřím v ducha svatého pána a darce života, který z otce i syna vychází, s otcem i synem je zároveň uctiván a oslavován a mluvil ústi prokloku, Věřím v jednou svatou všeobecnou apostolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříků. Očekávám stříšený mrtvých a život budoucího věku. Amen. srdce k Pánu Bohu našemu, vzdávejme mu díky. Oslavujeme tě, všemohoucí Bože, že jsi za nás vydal svého Syna Ježíše Krista, našeho Spasitele, jenž byl poslušný až k smrti. V noci, kdy byl zrazen vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učetníkům se slovy vezmete a jeste, Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To činte na mou památku. Stejně v zápové čeři také Kalich zdá díky a dává jim je se slovy. Vezmete a píte z toho všichni. Tento Kalich je nová slouba mé krvi, která se za vás vylevá na odpuštění hříchu. To činte kdykoliv budete být na mou památku. Prosíme Tě, náš Bože, naplň nás Tvým duchem. požehnej nám tyto dary prostřednictvím tohoto chleba, který si rozdělujeme, nám dej společenství s Kristem. Prostřednictvím tohoto kalichela z něho pijeme, nás spojí s Kristem. Pamatují na svou obec rozptýlenou po celém světě a sromáždí do svého království. Tobě buď sláva na věky. Amen. Pane i sestry, připojíme se k modlitbě našeho Pána Krista. Od četem který Pravě, já jsem chleb života, kdo přichází ke mně nikdy nebude. A, a pokud jest tej finanční, pomocí projektu, kterou tady tu až pokud zbiegů pracovníků, tady že to budeme <cancbení8> <wieň qué> rozvěřit <cance> no zboru obozů i tře, můžu tam připomenout, možná ještě k tomu programu rekončního patří kτί je po působás, to dny autost exposek předtímvé a od OWO010 by że teraz ini, když na že trošku we podobě je v to a Nebesky otče, dobře víš, na co stašíme a na co ne. Víš, jak se naše slova, naše sliby rozkází se pšiny, jak jsme svázáni a nedůsledný, ale přece chceš, abychom byli tvou církví, aby byl v nás a mezi námi, Živ Kristus. Aby ten náš bratr, který se vydal sebe za nás, vedel nás na cestě nového života. Skrz něho máme přístup k tobě a můžeme o vše prosit. Požehnej naše služby blížním, na těch místech, kam si nás postavil. To abychom přispěli pokoji, abychom nezapomněli na lidi v nouzi, abychom si všímali útlpení lidi v našem okolí. Prosíme ti za všechny křesťany aby se bratřské a sesterské vztahy mezi námi nepřerušili, ale za zvláštních okolností, rostly a vyvinuly se. Prosíme tě, v situacích, kde přestane se rozštěpení, jdou jeden proti druhému. Ukaž nám cesty k smíření. Ukaž nám na cestě Ježíše Krista Kudy můžeme jít? Prosíme ti za naši společnost, aby lidé ve vzájemných stazích dali větší prostor bratrství než sovětství. Modlíme se za ty, kdo vládnou v naší zemi, za všechny, kdo nesou odpovědnost za druhé. Modlíme se za politiky, které čelí nevydanou krizi, války a násilí. Prosíme ti za oběti násilí. Prosíme ti za všechny, kdo nevědí, co s tím. Ukaž nám cesty pomoci a smířnění konfliktu. Myslíme na všechny lidi, kteří nemyslí na sebe, ale na druhé, chtěli nechtějí přehlížet, ale pomáhají. Prosíme tě za nemocný v našem sboru i v našem okolí. Té, aby bylo pro nich vidět, jak mohou překonávat nemoc. Víme, že naše cesta na pozemská, má jasný začátek, jasný konec. A víme také, že ty jsi překonal. Překonal hřích i smrt ve svém synu Ježíše Krista. Dej, abychom byli bezpojeni s ním, aby nás mohl provázet, aby nás mohl posílit na cestě víry a abychom s ním Došli k svému síti. Ale. Vejme Krista, do Svatý, jen štumí obkropen chválami Izraele, Otcové naše doufali v tebe. Doufali ty s tím dalby vás moc. k v tobě a umít zmáru, doufali v tebe a nebyznámený. Já však jsem všel a ne člověk, po chybali Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, škrévy se na mě podřasají hlavou. Svěř to hospodino, ať dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho obdívil. Ty jsi mě vyvedl z života matky, choval jsi mě v bezpečí ujít prsou. Na tebe jsem odkázán už z luna, Životem na mé matky, ty jsi můj Bůh. Nebuď mě vzdálen, blízko je součení, na pomoc nikoho nemám. Nebuď mě vzdálen, hospodine, mám sílo, pospěš mě na to.